28. fejezet Maga és én barátom, hajolt részfelé poáró. Hamis kiindulópontról pontról indultunk. Azt hittük, hirtelen indulatban elkövetett gyilkosságról van szó. Valaki meg akarta ölni Lillard Doit, és megragadta a lehetőséget. Azt a pillanatot, amikor a gyanú természetes módon bizonyosan Jacqueline de Belfortra terelődött. Azt is feltételeztük,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 csak hogy a bársony sálba csavarva találtuk, és a bársonyt átjugatta egy golyó. Azt feltételeztük, hogy a lövés hangját próbálítani a tettes a sállal. Azonban, ha vastag bársony rétegen keresztül hatolált a golyó merőben lehetetlen, hogy az áldozat bőre megpörköldjön. Az a lövés tehát, amely átjukasztotta a bársonyt, nem az volt, amely linetet megölte.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 Most következett, hogy két üvegecske körömlakkot találtam Linnett Doyle szobájában. A hölgyek persze gyakran változtatják a körmük színét, de Linnett Doyle mindig bíborvörös lakkot viselt. A másik üvegcse felirata szerint rózsaszín lakkot tartalmazott, de két csöp sötétvörös folyadékot találtam benne. Az ellentmondás kíváncsi váltett, és megszagoltam az üvegcsét. És a szokásos cukorka illat helyett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 Sőt, Mademoiselle bowers és Mademoiselle de Belfouré is azon az oldalon van. doyle két perc elegendő, hogy felkapja a pisztolyt a pamlag alól, kibújjon a cipőjéből, fürgén végig szaladjon a fedélzet folyó felőli oldalán, lesiessen a feleségek a megölje az asszonyt, a tintás üvegcsét letegye a mosdókagyló szélére, hiszen nála nem találhatják meg,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 Kedves barátom, nem lehetetlen! Gondoljon arra, mit mondott Elárton. Először hallotta a lövést, vagy dugóhúzást, aztán a lodcsanást, és még előbb futó ember lépteinek neszét. Ki más járhatott volna a hajónak azon az oldalán, mint a mezítlábas dojl?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 Mint ahogy az sem lehetett véletlen, hogy Jacqueline de Belfort a pamlag alá lökte a pisztolyt, ahol szem előtt tévesztve, elfeledve hevert. Jacqueline! Ő bizony! A gyilkos két fele. Mi biztosította Simon alibiet? Az, hogy Jacqueline rálőtt. Mi biztosította Jacqueline alibiet? Az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 Ez rettenetes. Poirot hallgatott, de pillantása beszédes volt. Azt sugalta, téved, mademoiselle? Nem gondoltak mindenre. Nem gondoltak Hercule poirot -ra. De fennhangon csak ennyit mondott. Most pedig, doktor, váltsunk egy-két szót a betegével.